Apokalipszis részvénytársasága hét utolsó napján, már mint munkanapján érsek Obadovics Nándor az Indimédia média hangeri munkatársának részvételével és egy nagyon-nagyon érzékeny témával kapcsolatban. Zajlott körülbelül két héttel ezelőtt, hogyha jól tudom, hevesben egy rendőr pogrom, tehát rendőrök bántalmaztak különböző állampolgárokat, akik, amely állampolgárokban közös volt, hogy romák, hogyha én ezt jól tudom. A vonalban van az egyik sértett, B. József, akit köszöntök. Haló, haló. Jó napot kívánok. Kérésedre nem, nem közöljük a vezeték nevedet. Az lenne, Igen, köszönöm. Az lenne a kérdésünk, hogy mikor... Milyen módon, pontosan hogyan történt ez? Tarts nekünk egy élmény beszámolót szíves. Hát sajnos nem nagyon szeretek erre visszáblékezni erre a napról, de sajnos megtörtént felünk urasni, ami másoknak nem ajánlanák, mert ez, ez szinte feldolgozni, ez nem is lehet, mert annyira meggyötört minket ez az esemény. Ez egy vasárnapi nap történt két héttel, ezelőtt 24-én vasárnap, Helyileg, hevesen a búcsúba történt van egy ilyen rendezvény, helyi rendezvény. Sajnos mi próbálkoztunk volna szórakozni családdal. Kimentünk a hevesi búcsúba, Szét se tudtunk nézni, szó szerint elkezdtünk volna szórakozni, megálltunk egy helyi sörözőnél, frissítőt fenni, gyerekeknek üdítőt, nekünk egy sört természetesen, de sajnos perceken belül megjelent ilyen kommandó osztag. Ez a kommandó osztag elkezdett ö, felszólítani minket, hogy személyigazolványokat, fontosabb iratokat adjuk oda nekik. Mi persze odattuk neki az iratokat, és felállítottak minket. Azt mondták nekünk, hogy rakjunk ki, ami a zsebejénkből van, de nem is kezdtünk pakolni a zsebünkből már akkor elkezdtek motozni minket, széjjel a lábunkat asztalra kellett tenni a kezünket és úgy kezdtek motozni a fejünköt meg belenyomták az asztalba és persze megkérdeztük, hogy milyen eljárás vagy mi történik hogy mi mi ez az eljárás ezt, ezt kimondtuk már akkor a főtben nyomtak minket bilincselve gyerekek próbáltak volna rajtunk segíteni a feleségeink azokat is ütték, gyerekeket se néztek, azokat is megrugdosták, minket lebilincseltek, hajunknál fogvást húztak a földön, szinte, mint egy kutyát. Akkor is kérdeztük, hogy mi a baj, mi, mi történik, vagy mi is, mi, miről van a szó, akkor el mondani, hogy nekünk semmi szavazati jogunk nincs, mert rólad büdött cigányok attól veletek így kell elbánni, így kell eljárni. Utána el elcipeltek minket egy ilyen mikrobuszba, hosszal kellett feküdnünk a mikrobuszba, és a kommandósok ahogy beültek az autóba, úgy rúgdostak minket, üttek minket. Egy két perces járatra van a rendőrállomás, állomás, de nem két perc alatt értünk be, hanem tíz perc alatt tettek felünk egy Pár a városban, mégis később jönünk be rendőrállomásra. Amikor bejöttünk a rendőrállomásra, akkor úgy, úgy ráncikáltak ki minket az autó, mint egy állatot. Szó szerint nem néztett minket emberi számba. Bejöttünk a, a rendőrállomásra. Ottan öt órán át térdepelni kellett. Térdepeltünk utána, elkezdtek minket beminni a WC-be, Ilyen mosdóban, hogy ugyan sok vagyunk-e. Persze én még ilyenben nem is voltam részt, még azt se tudtam, hogy, hogy ez hogy működik. Persze, hogy ember csak elmegy a dolgára elvégezni, vagy pedig vizet inni. Milyen beértünk ottan, brutálisan üttek minket, tettek tisztolyokat. Azt úgy kellett könyörögni, hogy ne bántsanak, szó szerint könyörögtünk az életünkért. Többször ismételni kellett, hogy rohadt cigányok, büdött cigányok, paraziták, élőskörők, a nemzet söpredékei vagyunk. Úgyhogy teljesen megaláztak minket, szó szerint. Kétszer álljultam el, magam eszméletni voltam. Akkor se néztek minket, hogy na most mi rosszul vagyunk, felmostak minket ilyen moslékos vízzel, lelotoltak, hogy kelljünk fel, ne vittelődjünk el készetessük magunkat, akkor is elkezdtek ütlengelni. Az arcom csupa vér volt, kértem tőlük, hogy valami csináljanak már az arcommal, már az orrommal is, mert már nem, szinte nem látok a vértől, akkor is azt mondták, hogy ne szimuláljak. És utána kiengedtek minket 9 óra tájékán, fél-tíz fele, aláígattak felünk konpapírt, magyarán kényszerítettek konpapír, hogy minket bántalmazás nem ért. Úgyhogy teljes megalázásban vettünk részt. Volt velünk egy hölgy is, azt sem nézték emberi számból, vagy egy nő, nő számba, azt is ütték. Maga alá vizelt, ki, vécére se. Két bilincsel voltam megbilincselve. Volt olyan esemény is, hogy felkötöttek a radiátortőre, őre, hátra kézzel, ez úgy rugdosták a melkosomot úgy ütlegeltet besényt, ódarboldal, lábamot, ahogy érték. Ezúttal ezt nem, nem, nem ajánlanám senkinek, ső, hogy ezt túléljem. mert mert öt testvéremet ütötték előttem, nem, nem bírom mai napig felolgozni, hogy mit, mi is történhetett felünk. Ennél többet még nem tudok mondani, mert nem szívesen emlékszem rá erre napra. Hogyha jól tudom, utána aláírattak veletek egy, egy papírt, amiben, amiben azt állítjátok, hogy nem értiteket bántalmazás. Mi szó szerint nem aláírtunk, hanem kényszerítettek minket, mert ahogy kényszerítettek minket fejünkhez, meg számva raktak pisztolyt, hogyha nem írunk alá, akkor nagyobb is történhet. Ha jól tudom, akkor valakinek le is törtek a fogai. Vagy igen, igen, igen. Ahogy berakták a szájába a pisztolyt, akkor letört neki egy fogdarab a fogáró. És mondta az illető, hogy miért kellett csinálni, hogy most kitörték a fogamod. Utána mondta a gyerek, hogy ezt elroghassa, azt mondták neki, hogy nem, hanem engedje le a csapba a fogát. Le kellett neki szó szerint engedni a csapba a fogát, hogy, hogy ők nem törték le. Utána aláírtak felünk kényszerűből, hogy minket nem ért bántalmazás. Mikor kiengedtek minket, még akkor megfenyegettek, hogyha teszünk valamilyen följelentést, vagy bárkinek is szólunk az eseményre, akkor, hogyha kell, naponta lejönnek hozzánk, mert tudják, hogy hol lakunk, hol lehet minket megkeresni, de ha szükség van rá, akkor óránként mellátogatnak minket, azt akkor nagyobban is érhet minket. És vajon miért csinálták ezt? bármit, bármit mondtak erről a rendőrök? Nekünk az a gyanú, még az a felövetés, hogy volt előtte valamilyen incidens, nem is tudom, hogy kikkel, és azt mondták, hogy cigányokat így fogják eltipolni. Magyarán cigány megmozulás volt ez, a, amit ők csináltak. Tehát akkor a cigányokra szerettek volna ráijeszteni rá az. Igen, ezzel? igen, valamilyen úton, módon ráijeszteni, vagy, vagy példást tudálni De mi békés emberek vagyunk, békés természetűek, normális körülmények között neveljük a családot, nem is tudom, hogy miért kaptuk ezt mi. Hányan voltatok bent a bőr, a, ott az előzetesben, vagy hol a rendőrségen? Ötem, öt férfi és egy hölgy. Hatan voltunk ilyen előállítás, hogy mit tudom, hogy hogy uh -huh. És mi, a, mi alapján választották, választottak ki titeket a tömegből? Azt meg nem mondanám, de szerintem a, ez, ez, ez személy. Már úgy mondom, hogy cigányokra fordult ez az igazolás. Nem, nem pedig másra, hanem cigányok felé fordult ez az igazoltatás. De, álltok, de ott, a, ott a búcsúban gondolom, hogy többen, voltak, többen is voltak cigányok, közülük vittek el titeket hatotokat. Úgyhogy jól tudom. Igen, igen, igen. igen, igen. De arról, arról, arról nincsen elképzelésetek, hogy mi alapján választottak ki titeket? Nem tudom, ezt meg nem mondanám. Tehát, hogy így, így igaz, igazából mi alapján választottak? Tehát így neveket mondtak, és akkor azok az alapján választottak ki, vagy a személyigazolványok alapján, vagy mi alapján? Tehát hogy így lehet-e feltételezni, lehet -e feltételezni azt, hogy köröztek bizonyos Dehát embereket? Én, és az... én, én, én, én, én nekem se körözés alatt nem állunk, se büntetve nem vagyunk, se semmi. Mi dolgozunk, tíz éves munka viszonyunk van, én ezt még nem tudnám mondani magának. Én, én nekem az a nyanúm, hogy mi kerültünk elsősorban, ők alá, ők azt, ők azt gondolták, hogy mi jók leszünk, vagy valami ilyesmi, hogy nem mutassák, hogy mi cigányok. Milyen sérüléseitek maradtak vissza? Nekem fölre tett az ornom, oldalbordám, zúzódás, koponya, akkor egyikünknek letörött a foga, ahogy ezt tetszik említeni, akkor soknak lett ilyen térdi sérülések, láb. láb te, az ő 5 órás térdepléstől gondolom. Igen, igen, igen, igen, igen. Bilincselések, bilincselések okoztak sérülést? Persze, igen, igen. Még, még mindig mai napig látni a bilincseknek a nyoma helyét. Adtak bármiféle magyarázatot, azon kívül, hogy a világ élősködői vagytok, és hogy a nemzet szégyene vagytok, és hogy büdös cigányok vagytok. Tehát ezen kívül adtak-e bármiféle magyarázatot arra, hogy ez, a, ez az eljárás, amit ők intéztek ennek? Mi nem, lehet bármiféle nem, oka? Nem, nem. És felvilágosítás, nem kaptunk semmit. Csak annyit mondta, hogy ti rohadt cigányok. Szóval szerint nekünk is el kellett ismétlenül ugyanúgy, ahogy ők mondták. Ha nem mondtuk el, akkor üttek, minket. De ha... Tehát azt ismételtették, tehát azt ismételtették veletek, hogy, hogy rohat cigányok vagytok. Igen, és a nemzet igen, szégyenei. Igen, igen, igen, sajnos. József, köszönjük a beszámolódat. Szépen. Én köszönöm. Viszont hallásra. A vonalban van Berkeselemér, az Országos Cigány Önkormányzat Tanácsnoka. Halló, halló! Igen, itt vagyok, halló! Ha jól tudom... Jó estét kívánok! Hogyha jól tudom, akkor az adott ügyben konkrétan személyes élményei is vannak, ugyanis látta a sértetteket, mármint az ő sérüléseiket, illetve személyesen beszélt velük, illetve egyéb szemtanúkkal. Tehát a sértetteket én már ott a helyszínen láttam. Tehát amikor kijöttek a rendőrségről, már ott vannak videófelvételek a sértettekről. Tehát látható képen, hogy megvannak verve a sértettek. Tehát mind a hat cigány, öt férfi és egy cigány azt mondja, tehát mind az hat megvan verve. Ön az Erről eset után mikor, mikor találkozott velük? Én az eset után azonnal, tehát a rendőrségen belül mondjuk én nem találkoztam, akkor még bent voltak a rendőrségen, amikor a rendőrkapitány ural párgyaltam, tehát az eset után, mikor kijöttek, én már azonnal uh, találkoztam vele. És akkor mit mondtak önnek, vagy, vagy mi látszott rajtuk, hogyan hát, tudnál val... leírni? Hát brutálisan meg voltak verve, fejbe, fejbe voltak rugdosva, Arcukon sérülésnyomok voltak, Fogal, egy fogdrable volt törve az egyik sértetni, hogy a pisztoly beletették a szájába. A leányon látni lehetett, hogy be volt vizelve, tehát a nadrág, ami rajta volt, ilyen vizelésnyomai voltak a lányon. Ez egy 19 éves, még nem igézett 19 éves lányon. Tehát ezek a sérülések voltak a sérteteken, és rettegve, remegve jöttek ki. Tud, már, már beszéltek akkor a történtekről? É, igen, én voltam az első ember, akivel tudtak beszélni. Én vártam, ugye, csak én mehettem oda az ajtóhoz közel képviselőként, tehát sem a sértettek szülei, szüle, sem a hozzá közeli hozzáállókat, hogy nem mehettek oda. Tehát a rendőrök mindenkit elbevartak. És elég nyomdásztességet, nem tűrő szavakat mondtak a. Én azt szeretném kérni, hogy, hogy mondja el nekünk, miket mondtak. <gül> Legyen szíves. <gül> Jó, tehát ide figyeltek, de biztos cigányok, hogyha valakinek szólni mertek, vagy látni, mertek lenni, akkor ö, ö, meg fogunk benneteket találni. Tehát ilyen szavakat mondtak tehát, a rendőrök. Tehát a rendőrök a, az önfüle hallatára meg... megfenyegették ezeket az embereket, hogyha a leleteket mernek venni a saját sérüléseikről, illetve jogorvoslatért fordulnak bárkihez, akkor megtalálják őket és elintézik. Na most úgy az fülem hallatára, hogy a rendőrök engemet nem láthattak, ugye, ahogy, ahogy kijöztek -e ezek az emberek, tehát az ajtónál én már ott álltam balra. Igen és hát úgy vettük fel őket mobiltelefonon illetve mobiltelefonom, videó, mobiltelefonom kamerával, hogy ugye ne lássanak a rendőrök. És így én, tehát én hallottam, uh -huh. hogy tehát mikor nyilod, mielőtt nyitott az, hogy ilyen szavakat uh, mondtak a sértetteknek. Ön ismeri tehát, egyébként hogy... ezt, ezt a családot? Vagy őket? Én, én nézzel, Heves-megyében nagyon kevés cigán család van, akit én nem ismerek, ugye én 16 éve roma politikával foglalkozott, én nagyon sok család ismerek a ezeket is ismertem, így érzi mondom azt, a relatív, hogy ismertem, de hát tudtam, hogy így kicsoda. És milyennek ismeri őket? Hát nézze, ez a család becsületesen dolgozik több éve, azt hogy a Jászberényi hűtőgyárban dolgoznak 10-12 éve. Tehát mindegyiküknek, tehát azt állítja, hogy mindegyiküknek most is, jelen pillanatban is munkaviszonya van a Jászberényi hűtőgyárban. Nem állítom, tudom. Tehát igen, tehát Tudom, tudom, tudom, hogy játsd Jó, csak ezt le, le akar, csak ezt le akartam szögezni. Persze, most is. Hát most például tápénzem vannak, ugye a sérülésekből nyomva, táppénzem vannak, sőt, elmondom önnek, hogy most ilyen lelki problémákkal is küzdködnek, és pszichológushoz is járnak. Tehát, és tápénzem vannak, azért tudom, hogy munkaviszonyuk van. Tud-e valamit ezekről a rendőrökről? Mert uh, én... Uh... Most nem akarom megvanelezni a forrás, de hallottam, hogy, hogy, hogy ez egy elég brutális banda ez a... Hogy hívják őket? Agria bevetési Nézze, alosztály? A agria, agria bevetési csoport jött ki. Na most, ugye, amikor én a sétetek még bent voltak, tehát a bent a rendőrségen én a séteteket nem láttam, tehát én abban az időben tárgyaltam a rendőrkapitányúval, és az volt az első szava, én nem vagyok jogász, kérdeztem a rendőrkapitány úrtól, hogy miért van itt ez a bevetési alosztály. Ugye... Isvétem nem vagyok a azt tudom, hogy ugye akkor szokták ezeket a bevászó és elosztált e, kihívni, hogyha a rendőrök nem tudnak rendet tenni. Ott semmiféle rendbontás nem volt, és tényleg nagyon-nagyon azt láttam, hogy a, ezek a rendőrök, most lehet, hogy csúnya szót használok, elnézést kérek a hallgatóktól, tehát úgy jártak ott, mint SS katonát, tehát szétdobott terpesztállal, és fokták a, a puskákat. A brutális. Azt mondta az egyik sértett, még, még egy másik forrásból tudom, hogy, hogy úgy érezte magát, mint egy lágerben. Ezt ön hallotta, vagy mondtak ilyeneket? É, é, igen, nekem, elmondom önnek, hogy ezek a meglett szépfiak, ezek sírtak. Arról nem is beszélünk, hogy odaértem, akkor a, a, a sértett hozzátartozói hogy gyermekek, asszonyok, könyörögtek, képviselő úr, valami csináljon, mert... És láttam a 12 éves kislánynak a nyomát, hogy a hasára volt taposva, a bakancs nyomot, az édesanyjának a hátára volt taposva, de brutális. Brutális. Igaza igaz, volt annak is, érte, tehát úgy érezhette én magukat, mint valami. mint a úszkisba. Volt-e volt -e, volt -e, korábban önnek tapasztalata, akár a megyében, akár a megyén kívül ehhez hasonló esettel kapcsolatban? Ú... Ehhez hasonló ugye, sajnos több volt Gyöngyös Patán, Gyöngyös Orosziba, hogy rendőri túlkapásokkal. De... De... Ez egy ehhez hasonló ügy volt, vagy pedig ilyen, vagy ennél brutális? Nem, ennyire, ennyire brutális még nem volt. Nem volt. <gül> mert hogy így az, az, az, a kifejezés, az a kifejezés, hogy túlkapás, az szerintem azért nem indokolt, mert ha mondjuk bűnözőket fognak el, és ha bűnözőkkel szemben mondjuk meg nem engedett eljárásokat foganatosítanak, mondjuk térdepeltetik őket, megütik verik őket, arra lehet esetleg azt mondani, hogy túlkapás, bár én ezt a kifejezést nem nagyon szeretem, de mondjuk abban az esetleg, Esetben, amikor, igen, de akkor hát, ha, ha jogszerűtlen, de mondjuk akiket bevittek, azok, azokkal szemben mondjuk körözés volt kiadva, stb. stb. vagy mondjuk bűnözők, vagy feltételezhetően bűnözők, vagy valami ilyesmi. De hogy embereket visznek be, akikkel szemben nincsen semmiféle vád, nincsen megjelölve velük szemben semmiféle, semmiféle bűncselekménynek a gyanúja, és, és ráadásul így bánnak velük. Ez, Én... Ez, ez példátlan eljárás, én egyszerűen én, én, én nem is nagyon találom egyébként a szavakat erre. E, nézzel, de túlkapásnak, most a jogilag nem tudom megfogalmazni, mi a túlkapásnak a jelentősége. Tehát ugye elviekben, tehát magát is leigazolhat, vagy gyakorlatilag is, magát is, engemet és bárkit leigazolhatnak a rendőrök. Csak meg kell az nevezni az, a, a, az okát, az indokát az igazoltatásnak. Itt, ha jól tudom, semmi nem volt meghegy. Sajnos Magyarországon nem, Magyarországon nem kell megnevezni az igazoltatásnak az indokát, ez sajnos jó. ez a helyzet, de hogyha bevisznek, azért az már egy másik, másik dolog. Mm -hmm. Tehát azért Nézze, abban az én... esetben azért már... Nézze, én azt nem tudom, hogy Magyarországon a cigányoknak van-e jogállam. Hogy jogállamban érnek itt, jogállam ez a Magyarország. Tehát az a bánásfőt, hát amit nem magyar emberek mondanak, tehát nem adott rá semmi indokat, akkor mire fel rúgja szét a rendőr a lábát, lefekteszi az asztalra, és tegyen ki a zsebérből mindent, hogyha az illető nem körözött, nem volt büntetve. Tehát akkor az, ennek csak egyetlen egy dolog van az, hogy cigány, azért csinálták vele. Tehát én, én, jó, a túl nem túlkapás, akkor ez brutalitás. És még egyszer mondom, ott nem cigány szemtanúk állítják, és jelentkeznek nálam is meg az ügyvédúrnál is meg a érteteknél is, hogy hajlandóak tanúskodni, mert ami ott folyt a hevesi búcsúba, az fölháborító emberek részéről. Berkesen emérenek ezeket... az országos cigány önkormányzat Nagyon köszönjük, hogy elmondta mindazt, amit tud az ügyjel kapcsolatban. Mi vizsgálódunk tovább, és köszönjük szépen az információit. Nagyon köszönöm a hívásokat. Viszont hallásra. Szépen.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 Úgy döntöttem, hogy fel fogom olvasni az összes SMS-t, amit ehhez a témához kapunk. Pontosan azért, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megismerjük a közösségnek a véleményét. A hozzászólni igyekvő közösségnek, rádióhallgatóknak a véleményét kivétel nélkül ezzel az ügyjel kapcsolatban. Nem fogok egyszerűen kihagyni egyetlen SMS-sem, legyen az akármilyen. Szóval akkor kezdem sorban. Nem kell ehhez cigánynak lenni írja az SMS író. Teszik ezt a szőkékkel is, de ez kamu, Kommandósok a hevesi búcsúban. Ugyan. Fárolmas. Ha egy magyar elgázol egy cigányt, akkor halálfélelme kell, hogy legyen, írja Saca. Most megsírtok, faszopó cigányok. Ti nem a nemzet, hanem a világélősködői vagytok. Hát én nem jutok szóhoz. Nem tudom, hogy hogyan lehet ilyen módon kommentálni azt, amit elhangzott. Én nem értem olyan szintű elborultság kell hozzá valószínűleg. Olvasd tovább. Mi van, amikor romák vernek agyon embereket? Abból miért nincs műsor? Nem arról van szó, hogy ö, nem, nem romák van. romákat vernek, és nem arról van szó, hogy romák nem romákat vernek, hanem arról van szó, hogy rendőrök. Embereket. Embereket. Értve van? Rendőrök a hatalmukkal visszaélve embereket visznek be, és megfélemlítenek, megbilincselnek, hozzábilincselik a radiátorhoz, a szájukba pisztolt nyomnak úgy, hogy kitörik a foguk, úgy térdepeltetik hat órán keresztül. Rugdosság, ütik, veríték, verik és gyaláztatják vele, vele önmagukat, meg a saját fajtájukat. De aki ilyet, ilyet ír, az. nem gondol arra, hogy, hogy másnap vele történhet meg ugyanezt? Nem gondol De... rá, nem gondol rá, mert ő különb, nem gondol rá, mert ő többségi. De nem ugyanezt csinálták velük is, vagy, vagy másokkal? október ö, elején, vagy október 23-án, meg szeptember vége felé. Nem, nem ugyanez ment a, a, az utcákon, hogy össze-visszavertek embereket, és most, most másokat? Most éppen onnan? De, de, de, de, de, de, de, de én azt gondolom egyébként ezekről az emberekről, nekik nem az a problémájuk, hogy a rendőrök nem ismernek törvényt, hogy a rendőrök össze vernek embereket, és visszaélnek a hatalmukkal. Nem ez a gond? Az a gond, hogyha őket verik meg. Ha a cigányokat verik, akkor oké. Okay. Hát te te te... ez a rendőr dolga. Ez a rendőr dolga, hogy pogromokat rendezzen. Ez a rendőr dolga. Hogyha, hogyha viszont őket veri meg, rendes, tisztességes, becsületes magyar embereket, akkor, akkor a, a, az viszont nyilvánvalóan ott nem az a probléma, hogy a rendőrség az mondjuk törvénytelenül járt el, vagy túlterjeszkedett a hatáskörén, vagy a jogi, jogi kereteken hanem az a probléma, hogy a rohadék gyurcsány az miránkusította őket, nem pedig a cigányokra. A cigányokra kellett volna, nem ránk. Tehát, nem a, tehát az, hogy a rendőrök, civileket vád megjelölése nélkül össze-vissza vernek, rugdosnak, börtönbe csuknak és ott, ott kínozzák őket, ez teljesen oké. Okay. Ez tök oké. Okay. Az, hogy, hogy ezt nem cigányokkal csinálják, na az már a gyurcsány műve. Na az fölháborító. Szerintem. Töjesen ekti... összefonódunk. Tehát, hogy me me meg, így me gondolja. Nem, hát, hogyha me megmerik ott csinálni, megmerik itt is csinálni. Teljesen rendőröknek is mindegy, nyilván, hogy a cigányok ellen de követik el, az, az, vagy hogy nem. nem. De egyébként itt ráadásul egy rasszista bűncselekmény történt, mert, mert szerintem teljesen biztos, hogy, hogy, hogy ez még fűtötte is a, azokat a, azokat a rasszista rendőröket. Hát általában néve azt lehet mondani, hogy, ez nem, hogy a, az a társadalomnak egy bizonyos része olyan mértékben gyűlöli a cigányokat, hogy teljesen elborul. És ilyenkor, amikor azt látja, hogy cigányokat ütnek, vernek, rugdosnak. A cigányokkal nyalatják fel a saját szarukat, akkor ezek az emberek elkezdenek élvezni, és nem tudnak egyszerűen parancsolni a zsigereiknek, nem tudnak parancsolni a, a, az erogénzónáiknak. Tehát egyszerűen az történik velük, hogy így igazából van bennük talán valami, ami így így, így jelzi nekik egy, egy kicsi receptor, ami jelzi nekik, hogy ez így nincs teljesen rendben. Ennek nem lenne szabad így történni. De olyan mértékű élvezetet éreznek ilyenkor, tehát úgy elkezdenek tüzelni az erogénzónáik, hogy így nem tudnak ellenállni, és írják nekünk az SMS-eket. Azért van ellenpélda is. Lám. Na basszátok meg ennyit a jogállamról. Mi ez? Dél-Afrika Mandela előtt? Kérdezi az SMS író. Hát valami olyas. Hát kb. azt. Jó, jó, jó. Eddig is, eddig is leizzadtunk, hogyha, hogyha egy kocsival bárhol igazoltattak a rendőrök. Tehát eddig se volt az az óriási bizalom, hogy most akkor a rendőröket szeretjük, meg megbízunk meg bennük, de ezek után félelmetes az egész. Tényleg borzalmas. Zita írja. Most kapcsolódtam be. Úristen, hol élünk? Én úgy tudom, ilyet annó az usa csináltak a négerekkel. No, meg Hitler tette ezt a zsidókkal. Megáll az ész. Hát, hogyha egy államban kontroll nélkül marad a, a hatalomnak a különböző ö, részei, kontroll nélkül maradnak, akkor bármit megtehet. De ezt, ezt most már te kezdenek ők is hozzászokni. Ugyanolyan szemételjárás, mint ami a demonstrálók ellen az ősszel tucatjával megtörtént. Meddig tűrünk még? kérdezi Füsti. Tovább. Nehogy sajnáljuk már őket, írja Kobény. Laktam a nyolc kerbe. Ők ugyanezt csinálják, a fehér megy arra. Ja, és mi van a meggyilkolt tanára aki ma is élhetne? Én nem vagyok rasszista, csak lakj egy hetet a nyolc kerbe, és utána megkérdezem, hogy vagy. Na sziasztok. Nem, ez nem, nem De az, az a kérdés. Mi, mi az, hogy mi van a tanárral aki ma is élhetne. Tehát, mit szólnál ahhoz, ha téged vernének rendőrök szarrá, azért, azért mert egy másik, másik magyar fehér, másik egy másik fehér. nem cigány, valahol az ország másik felén megölt valakit. De most komolyan, meglincseltek, nem cigányok valakit az ország másik felén, és ezért rendőrök bemennének a lakásodba, és szarávernének, vagy elkapnának téged az utcán, vagy a szórakozó helyen, ahova szívesen jársz, bevinnének, térdepeltetnének, pisztolydugnának a pofádba, oda a, a, a radiátorhoz. És azt kéne mondanod, hogy rohadt, büdös, mocskos, szaros magyar vagyok. Mit szólnál? Mit szólnál? Meg kell kérdezni az embereket, hogy hogy szoktak a cigányok viselkedni egy búcsúba duhajkodnak, hangoskodnak, piszkálják a rendes népeket, írja Csaba. Valami oka kellett, hogy legyen, amiért így bántak velük. Csak tudod, egy jogállamban ez nem úgy megy Csaba, hogyha nem tetszik a másiknak a kultúrája, vagy nem tetszik a másiknak a viselkedése, akkor azt csinálok vele, amit akarok. Valami oka kellett, hogy legyen? Igen, volt valami oka. Az volt az oka, hogy másfajták voltak. Az volt az oka, hogy nem tetszett a pofájuk. Az volt az oka, hogy eleg, elegük volt abból, hogy ezekkel a nagyon másfajta emberekkel kell együtt élni, egy közösségben élni. Elegük volt belőle, és nem voltak hajlandóak tovább, tovább, tovább ezt, így, ezt így ilyen módon, ebben a békés egymás mellett élésben folytatni ezek a bizonyos rendőrök. Ennyi. Ez volt az oka. Persze, hogy mások. Persze, hogy másképpen viselkednek. De egyébként még az is természetes, hogy csomó mindenkit irritál az, hogy a másik más. De hát hol élünk, könyörgöm, hogy ilyesmit meg lehessen csinálni. De tényleg. Miért kell összekeverni ügyeket? Meg, meg egyáltalán. Tehát, hogyha elítéled ott az erőszakot, hogy egy tanárembert megölnek valakik akkor miért nem ítél a másik oldalról az erőszakot, hogy, hogy, hogy itt meg Megmondom, hogy miért össze -össze nem, hogy miért nem mert, az cigány, mert az egyik az magyaroknak, ugye, már egyébként ez is, hogy így a cigány az nem magyar, tehát vannak a magyarok meg a cigányok, ugye, tehát hogy ez a, már ez a megnevezés is mennyire durva, ha belegondolsz. Szóval az egyik az fehérbőrűeknek a rovására történik, a másik az meg cigányoknak a rovására történik, és amely cigányoknak a terhére történt bűncselekmény, azzal, az másképp másfajta elb elbírálás alá kerül tehát a cigányoknak a, a, a sérelmére követnek el valamit, akkor mindig hivatkozunk arra, hogy magyaroknak a sérelmére elkövettek valamit. Érted? Hát én nem értem, ez nem megy. értem, ne harag, hogy micsoda Hát de ez, a logika, ez. Na jó, de ez a logikája ennek, ez a belső logikája ennek. Nem megérteni kell, hanem... hanem <gül> Hanem a belső logikáját elsajátítani. Most nem tudom, hogy, hogy fogalmazzam ezt meg. Igen, igen. Van, van egy bűnös uh, izé, csoportolás, akikre én rá tudok húzni minden rosszat, és akiknél, hogyha őket bántodás ér, akkor elkezdek örülni. KB ez lehet, és akkor, és akkor minden uh, bán, bánatom, ami korábban volt, hogy. Uh, Mit tudom, én nincs sikerem a munkahelyemen, hogy nem tudom megvenni a legjobb kocsit, hogy, az országnak hogy a országnak adósága van, vagy hullik a hajam, akkor végre ráhúzhatom, hogy igen, ők a felelősek értem, mert ezek a mocskok lopnak, ezek a mocskok nem dolgoznak, blitzelnek az autóbuszon. De ez ugye benne van az egész társadalmunkban. Ott van például a hatos, hatos villamosnak az esete. Megkérdezték a BKV szovjójét, hogy miért van olyan rohadt meleg a villamoson, és, és hogy szerinte hány fok volt tegnap. És azt mondta, hogy ha. 32 fok, röhögve mesélte. És akkor nem kellene valamit tenni? Azt mondja a BKV-nak a sajtószóvívé, hát, hát nem kéne, ö, mert ö, amiatt van ilyen rohadt meleg, mert ö, az utasoknak a 30 a nem vált jegyet, és azok, azok miatt van ekkora tumultus a villamoson, és, és miattuk, miattuk szop a többi ember. Olvasom tovább. És egyszer csak az arany, a gyönyörű szőke 5 éves kislányá változott igen tisztelt bíróság. Ezt írja a Bújkó, köszönjük. Köszönjük szépen. Jó. Amerikában ilyenkor lángoltak a nagyvárosok. Itthon semmi lázongás? Kérdezi az SMS író. Némi joggal. Félyesen jogos. Hát, Tisztázzátok... de, de mit lehetne csinálni? Tehát most, most... föl. Nem, nem, nem, nem gondolom, hogy ez a megoldás. Nem, hát... Tisztázátok már a kommandó szerepét, nagyon durva. Mi próbáljuk tisztázni a kommandó szerepét. Például fölhívtuk telefonon az országos rendőrfőkapitányságot, valamint a Heves-megyei rendőrfőkapitányságot. A rendőrök nem nyilatkoznak számunkra. Ennyi. Ennyit tudtunk tenni az ügyben. A rendőrök hallgatnak az ügyben. Nem nyilatkoznak. Persze utána, miután megtörtént az eset, rögtön a Heves-megyei hírlapban közzétettek egy, egy ilyen rendőrségi közleményt, hogy cigányok rendőrökre támadtak sörös üvegekkel és székekkel. Most ezekről a sörös üvegekről és székekről annyit kell tudni, hogy a hevesi búcsúban nem ároltak üveges sört, és nem voltak székek, hanem padok voltak, amik le voltak csavarozva a földre. Ez... Ja, hát ez konkrét hazugság. Tehát ez tételes hazugság. Hogy ők dobáltak a, dobáltak a sörös üvegekkel, mikor nem is üvegbe mérték a sört, hanem műanyag pohárban. Ja. Meg hogy székekkel dobáltak, mikor padok voltak. Meg mit mondott még? Még ostobák is, nem csak erőszakos állatok, de ostobák. Meg azt mondjuk azt is még hozzátették, hogy a rendőrség szakszerűen és törvényesen járt el. Egyből, tudod, Egy. de emlékszel, Ez, ez muszáj, pont szájta, nem október 23-án, már aznap este, amikor mutatták a felvételeket, hogy hogyan verik szarra az embereket az utcán, kiállt Gergény és mondta, hogy minden szakszerűen történik. Meg Ennyi. a gyurcsány is kiállt. Minden szakszerűen történik. Na jó, hát akkor folytassuk az SMS-ekkel. Honnan tudjátok, hogy igaz a történet, kérdezi Árpád. Mi nem tudjuk, mi az igazság, de azt tudjuk, hogy az egyik fél elmondja nekünk egybehangzóan ugyanazt, a másik fél meg nem nyilatkozik. Ennyit tudunk. Abból főzünk, amink van. Majd, hogyha hallunk szemtanúkat, tanúvalom, Másokat. Rendőrök nyilatkozatait, amelyek ellentmondanak ennek, akkor majd elgondolkodunk rajta, jó? Ha a cigányok az őszinteségükről lennének híresek, akkor most a szívem szakadna meg. Megnéztem volna őket, hogyan mulatták az időt a búcsúban mielőtt begyűjtötték őket, írja Stampeddi. Jó tudni, hogy még a cigányrendőr sem kedveli a fajtáját, mert csak a gondja van velük. Ilyenkor olyan kiszolgáltatottak szegények. Ezerből egy a normális. Veszzenek. Írja Edia a nyolcból. Mert a nem cigányok azok meg olyan rohadtul őszinték, oh, olyan rohadtul mindig igazak. Nem, hát mondanak, az igaz? Tisztességes Tisztességes, tisztességes tudsz becsés, az biztos. Egy életvédő, írja az SMS író, mert mint ő az. Álszentnek tartom a felháborodást. Mennyi legyet, szúnyogot, hangját stb. ölnek meg az emberek naponta. <há> ez jó, ezt szerintem viccből írta. Érdekes ez a tömeggyilkosság. Erről persze senki nem beszél. Szerintem arról beszél egyszerűen, hogy a cigányok is állatok, és naponta taposunk el hangyákat, úgyhogy ez egy képmutatás, hogy milyenről beszélünk. Én szerintem ezt máshogy nem tudom ezt az SMS-t értelmezni, most ne, ne haragudjál. Nem, De én ezt nem. ilyen módon tudom értelmezni. Na folytatom. Robi, magad sem hiszed azt, amit mondasz, csak nem félsz a cigányoktól. Várjunk, ezek nem rendőrök, hanem különleges csoporttagjai voltak. De ezek rendőrök, egy különleges csoporttagjai voltak, és rendőrök. Hát ez a baj, nincs állam, csak államok az államban írja, öreg motoros. Pszichopata kormány, pszichopata rendőrsége írja az SMS író. Azért az Orbán alatt nem ez volt, mármint hogy ez nem volt ekkora mértékű, mármint hogy a rendőri erőszak. Hát igen, az, az, hát nem, igazából nem erről van szó, de hogyha az általános társadalmi morál romlik, akkor persze romlik a rendőrségnek is a morálja. Hogyha mit tudom én, egy miniszterelnök, aki hazudik, nem mond le például, akkor az úgy kivetül, Hát Meg akkor egész... szarráveretik velük az embereket, ha akkor össze... az a, gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindent megtehetnek, bármit megtehetnek. Tehát, ja. hogy az embereket szarráverik az utcán, és utána a, a, a fő rendőrkapitány az össze-vissza hazudozik a tévében, hogy mossa a szennyesüket. Mit üzen ez nekik? Hogy omnipotensek, bármit tehetnek. Világos, tiszta sor. Tovább. Mi ez? A Rádió C? Kérdezi az SMS író Na, hogyha verik a cigányokat, meg ö, pogromokat rendeznek országszerte, akkor igen, ez a Rádió C. Minden emberi kiszolgáltatottsággal visszajelni bűn és embertelen cselekedet. Nincs kivétel, írja S. Ez. Ezeket a rendőröket a tálibok közé ejtőernyővel, amtsi egyenruhában okulásra egyenes közvetítésben, írja az SMS író. Egyébként magyar vagyok, fehér, és nem csípem a cigányokat. Ennek ellenére fél évig lakott nálam egy cigány testvérem. Tovább. Azt kívánom, hogy jobbról egy feka, barról egy cigány legyen a szomszédod. Egy év múlva, ha akarod, visszatérhetünk a témára. Írja nekem az SMS író. Ti vagytok a rasszisták, hogy kiemelitek a hírben, hogy cigány. Várjál, ezt, ezt én azért emeltem ki, mert ott bent a rendőrségen következetesen cigányozták őket, bocskolták őket azért, mert cigányok, miközben verték őket továbbá elismételtették velük, hogy ők büdös, rohadt, mocskos cigányok. Ezek után hadd gyanakodjak arra, hogy van valami kapcsolata között, hogy cigányok, valamint a között, hogy bevitték és verték őket. Bocs. Folytatom. Érdekes, a cigányok mindig kivétel nélkül ártatlanok, és a többség mégis dutyiban ül. Mi az, hogy a többség dutyiban ül? Mi az, hogy a többség dutyiban ül? A Magyarországon élő cigányok többsége dutyiban ül? Ezt akarod mondani? Na nem á! Várda Ágnes írja, ez a következmények nélküli ország. Na meg ez az általánosítás átka, de se a cigányokat, se a rendőröket ne általánosítsuk. Ti meg elhiszitek, hogy nem csináltak semmit a cigányok a búcsúba? Hát persze. Azok olyanok. SS-láger, Hitler, rasszizmus helyben vagyunk, írja Malac. Érdekes, a cigányok mindig ártatlanok. Megint egy ilyet kaptunk. Tegnap arról beszéltél, Robi, hogy a nép csak azért igénytelen, mert az RTL szart ad. Most itt vannak a nép igényes esemesei. Köszönjük. Ez teljesen jogos, és meg is érdemlem. Folytatva. Elborult elme az, akinek előítélete van velük szemben, mikor 30 éve azt látom a lakóhelyemen, hogy 95%-a lerabolja a többséget, s ha felemeled a hangod, kapsz minimum egy verést. De érdekes, hogy itt van egy eset, és mindenki arról beszél, hogy milyenek ezek a cigányok. Tehát, hogy biztos megérdemelték, ezekkel más, hogy nem lehetett. Nem arról beszélünk, hogy itt van egy eset, ahol állampolgárokat szarrá vertek azért, mert azok az állampolgárok történetesen cigányok, mindenféle bűncselekménynek a gyanúja vagy vágya nélkül, és nem arról beszélünk, hogy mi történt, nem az esetről, hanem arról beszélünk, hogy a szomszédom például. Tehát ez a téma. Teljesen nyilvánvaló, hogy itt meg akartak félemlíteni egy cigány közösséget. Ott, ott laknak valószínűleg olyan, olyan cigány emberek is, akik lehet, hogy, hogy, hogy, hogy csináltak egy-két balhét, de ez teljesen, teljesen mellékes az ügy szempontjából, hogy itt embereket csak úgy kiválasztottak, bevittek, nagyon szétvertek véresre, hogy nem látott tőle a, a a, a sértet már semmit, mert a fejébe folyt meg a szemébe a vér. Szóval arról van szó, hogy itt szerintem ezek a rendőrök egyszerűen meg akarták mutatni, hogy, hogy mire számíthat az összes többi cigánya. Hogy el, elmondták ők egyébként, hogy, hogy azt ismételtették velük, hogy büdös macska cigányok vagyunk, meg, meg azt mondták nekik, amikor elengedték őket, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy most keressen vissza, hogy üzenjétek meg a többieknek, hogy ez fog velük is történni. Öt napja vagyok rendőrtiszt nyomozó. A cigánybűnözés valóban nagy teher a rendőrségnek, az országnak. Könyörgöm, Igen, csak a rendőrnél van a törvényes hatalom. De Minek hogy... ehhez fasisztabánás mód? Megmondom, az ilyen emberanyag, sutyó, agresszorokból lesznek a rendőrök. Az a probléma. Mármint, hogy ilyen az emberanyag. Tehát arról beszél, tehát ő, itt konkrétan valaki, egy, egy SMS-író, aki rendőr, írja le és minősíti az ő saját kollégáit. Azt Aha. írja, szemen köpném a kollégákat. Az a probléma? Igen. Így Ez van. egy rendőr. Értem, értem. Az a probléma, hogy azok a rendőrök is, akik ezekkel az ügyekkel foglalkoznak, nem, nem ismerik igazából a, a, a cigánykutatást, vagy, vagy hát a romológiának azokat az adatait, amik kimutatják azt, hogy itt igazából... Az, a, az úgy, mint cigány bűnözés, ez gyakorlatban nem igazán létezik. Az létezik, hogy, hogy van, egy, van egy szegényebb népcsoport Magyarországon, ami cigányokból és nem cigányokból áll, és a szegényebb népcsoporton belül, a társadalom legalsó osztályán belül magasabb a bűnözés. Mivel a cigányság között nagyobb arányban vannak a társadalom legaljára szorult emberek, ezért köztük igen, kimutathatóan nagyobb lesz a bűnözés aránya, de csak azért, mert ők alacsonyabb társadalmi de, de, rétegek. De de, de, de, de, de, de, de, de én... igen, igen, de még hogyha adott esetben, tényleg a cigányok körében, arányaiban sokkal, de sokkal nagyobb a bűnözőknek az aránya, még mint a szegény társadalmi rétegekhez tartozó nem cigányok körében is, tehát ha elmondhatjuk, nem hogy a cigányok egyébként. de még ha igaz is, de hogy szigné... de van. még ha igaz is uh -huh. lenne, hogy szignifikánsan nagyobb arányban bűnöznek a szegény cigányok mint a szegény nem cigányok, akkor sem lehet ez magyarázat egy pogromra a roha életbe. Tehát hogy érted miről van? Érztem, szó? Tehát, érted, miről érted. Tehát, tehát miről hogy beszélünk? Tehát valami olyasmi, hogy a magyarok ami, adócsalnak, mondja... akkor akkor most végrehajtunk egy programot egy adócsalról? Igen, igen, igen, tehát hogy hogy hogy miről beszélünk? Tehát így, így öntsünk már egy kicsit tiszta vizet a pohárba, tehát hogy ne, nehogy már elkezdjünk arról beszélni, hogy ezek a cigányok bűnözők. Tehát hogy így, így erről beszélni, ezek konkrétan tételesen, ezek ellen a cigányok ellen nem volt vágya, nem volt gyanúja a rendőrségnek, csak pisztoly volt a szájukban, bilincsa a csuklójukon, a térdepeltek és a pofájukat belenyomták az asztalba. És össze-vissza verték meg rugudossák őket. Robi írja az SMS író. Tökre egyetértek veletek, csak az a baj, hogy most a rendőrökkel kapcsolatban általánosítunk, és szerintem ez veszélyes. Az ő többségük is jogkövetően él dolgozik. Amúgy nekem mindegy kitvernek jogszerűtlenül legyen tüntető futballhuligán cigány, vagy bárki elítélemírja írja, meg kell is. Meg kell is nem általánosítunk. Nem mondtuk, hogy a cigány. Nem mondtuk, hogy a rendőrök azok mind ilyenek. Nem mondtuk, hogy mind fasiszta állatok. Ezek, ezek akik ezt csinálták, ezek fasiszta állatok voltak, ennyit mondtunk. Ennyit mondtunk. Legalábbis a rendelkezésünkre, És az az állama, ala, legalábbis amelyik a rendelkezésünkre álló információk alapján. Ennyi információnk van. Fölhívtuk a rendőrséget, beszélni akartunk velük, szerettük volna, hogyha ők is elmondhatják a véleményüket nektek, mert úgy gondoljuk, hogy az érmelnek mindkét oldalára igényt, véleményt, kíváncsiságot, figyelmet kell fordítani. Nem voltak hajlandóak nyilatkozni nekünk. Úgyhogy ennél többet ebben az ügyben tenni sajnos nem tudunk. És az az állam, amelyik ezt támogatja, amelyik nem, nem emeli fel a szavát, és, és nem ellenőrzi a rendőrséget kellőképpen, az igazából az egésznek a forrása, és ő, ő az, ami igazából fasizálódik. Na, itt van még egy kis hétköznapi fasizmus a végére. Ahol gyalulnak, ott forgács is van, írja az SMS író.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 Nem vagyok rasszista, de lassan többen lesznek a cigányok. Nehéz ügy. Tehát várjunk csak, az, hogy az, hogy lassan többen lesznek a cigányok, ez ténykérdés. Tehát, hogy itt demokrácia de születek. A nagyon... vészjósló dolog. Nem vagy... sem egy de nem egyébként ez nem mondani? De, de igen, és ez vészjósló dolog, és elmondom azt is neked, hogy miért. A cigányok azok nagyon-nagyon rossz társadalmi, körülmények, szociális körülmények között élnek ebben az országban. A többségi társadalom meg lényegesen jobb. Tehát azért a nagy, nagy arányokat tekintve lényegesen jobb szociális körülmények között él. Tehát amikor a cigányok olyan mértékben szaporodnak, és a nem cigányok pedig olyan mértékben fogynak, mint amilyen mértékben, ez azt vetíti előre, hogy a társadalom, nagy, szegény, rétegei hogy a társadalom szegény rétegei növekednek, és hogy, és hogy társadalmilag, szociálisan nem a többségi társadalom integrálja be a cigányságot, hanem majd a cigányság integrálja be a többségi társadalmat egy sokkal alacsonyabb szociális társadalmi szinten. Mm, ezt nem hiszem. Szerintem pont arról van szó, mivel, mivel hogy nő folyamatosan a, a, az iskolákon belül is, például a szegregáció, hogy a cigányokat egyre inkább szegregálják, szegregált osztályokba ö, rakják be, ezért szerintem inkább azt vetíti előre, hogy lesz egy széles társadalmi réteg, ami ki lesz rekesztve az egész ö, ö, többségi társadalomból. Szabolcsírja, Robi, azért egy korrupt, aljas magyar rendőrt egy náci gyilkossal összehasonlítani egy kicsit túlzás. Kedves Szabolcs, nem, nem, nem. a nácizmus az nem azt jelenti, hogy megöljük az embereket. A nácizmus azt jelenti, hogy addig kegyetlenkedünk velük, ameddig lehetséges. Ameddig, ameddig elmehetünk. Ameddig büntetlenül megtehetjük. Tehát az az ember, aki élvezettel rugdos egy másik embert az a földön vonaglik, élvezettel kínozza, élvezettel gyalázza, élvezettel gyaláztatja vele saját magát, meg! Az náci! Az én szememben ez a nácizmus, főleg ha hagyi alapon teszi. Nem hiszek a cigányoknak, de a rendőröknek sem, írja Atuska. Sziasztok, El tudjátok képzelni, hogy az utóbbi idők botránya után ilyen cigányvelésre vetemednek a rendőrök? Vagy hazudnak a te? Miért? Te úgy látjátok, hogy annyira sok rendőrt felelősségre meg. Tényleg, tényleg. Annettnak, vagyis meg a megerőszakolás. Felmagasztosultak, felmagasztosultak. Együttes esküvőt kötöttek. Csodálatos. Na itt van, itt van egy nagyon durva SMS. Na tessék, végre egy tisztességes intézkedés, de csak fél munkát végeztek. A sértettek védője magyar elemér a vonalban. Szép jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon vagyok! Azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akik a műsor közben kapcsolódtak be, már pedig az a rádiózásban nem szokatlan, hogy nem az elejétől hallgatnak egy műsort, ismertetni az ügynek azokat a részleteit, amelyek fontosak ahhoz, hogy beszélni tudjunk róla? Azt nem tudom, hogy mi hangzott el eddig, hát de annyit talán az elején mindjárt, elmondani, hogy a 40 éves én ilyen esetlenül nem találkoztam, tehát egyben nagyon megrázott ez a dolog. Ugye nagyon könnyű, ilyenkor egy ügyvét helyzetre, a önjötteremben, természetesen ő legalábbis hát az a tapasztalat, hogy azt mondja, amit a ügyfelei érdekei megkívánnak. Itt azonban olyan ebben tényeket is találtunk, és olyan körülményeket, amelyek már túlmutatnak azon. Tehát ami nem csak arról van szó, hogy most én hiszek az ügyfeleimnek, vagy nem hiszek, hanem, hanem olyan dokumentumok és olyan egy, egy, egyéb adatok vannak a kezemben, amikor arról győztek meg, hogy valami elretemtő eset történt hevesen azon a bizonyos búcsú, és azt követően hát a rendőrségen. Melyek azok a részletek, amelyeket fontos tudni, és amelyekhez nem fér kétség az ön számára? Egy biztos, hogy hevesen volt egy búcsú, az is biztos, hogy a búcsúban, hát elég sokan voltak, mint a hogy egy búcsúban sokan szoktak lenni, többek között ott volt az a bizonyos család is, Egyébként ajólk azt kell tudni, hogy eddigi összes információ merre utal, hogy egy nagyon dolgos, szorgalmas család, nagyon keveset járnak szórakozni. Ugye amikor azt mondják, hogy a nem dolgoznak, már most már verjön kell is, hogy ők azok tulajdonképpen. Hát erről csak annyit, hogy gyakorlatilag minden nap dolgoznak kivéve a vasárnapot, tehát még szombaton is, és általában három műszakban járnak dolgozni a jászbeli Hütöttétjárban és ez így volt azon a héten is, előző nap hát este fél tizenegy tárban értek haza, másnap szétmen költöztek úgy, ahogy kell, elegánsan, egyéb, egyébként hát a melegben, gondolom azért, inkább kicsit lezseredben, gyerekekkel, kisgyerekekkel, volt ott egy, egy hat hónapos gyerek is, asszonyokkal, tehát elindultak a, a, a búcsúba, hogy lehet egy, egy, egy, egy, egy kicsit szórakodni fognak, egy sőrsátornál telepettek le, tulajdonképpen, ahogy én informálódtam, az első kört kérték volna ki, tehát igazából akkor kezdtek volna hozzá, a, hogy így mondjam, a szórakozáshoz, amikor megjelent ott. Hát ugye ez most egyen a, a, már kiigazítottak, hogy ezeket igazából nem ne nevezzen én kommandósoknak, tehát az agria bevetési halosztálynak az alkalmazottai, és hát igazoltatást ö, hajtottak végre, aminek a, a részletei elég komályosak, de hát az viszont biztos, hogy az igazoltatás az, Alapvetően mégis úgy végződött, hogy ezeket az embereket, mint közönséges bűnözőket földre teperték, fejüket a földre nyomták, majd ezt követően hátra bilincselték a kezüket, és hát mint egy zsákot beráncigálták őket egy ilyen mikrobúszban, itt UR autóban, és bevitték a Herresi Városi Remlőkapitányságra, ahol letépelt, letépeltették őket. 5 óra keresztül, volt itt több mint 6 óra hosszáig közben bántalmazták őket, durván beszéltek velük, rendkívül megalázó módon. Azt kellett nekik is ismétlenül, hogy ők herék, ők nem alkalmasok, a, a, egyáltalán nekik nem is szabadna Magyarországon élni, tehát hát ez egyáltalán figányoknak nincs, hogy szeresni valójuk, Büzösek, piszkosak, rondák, mocskosak. Szóval rendkívül s sérféseket kaptak egyébként. Érdekes módon a kuruc info úgy közelítette meg ezt a kérdést, hát nem akarok reklámon csinálni ennek a, a, a portálnak, mert én így nevezném, de hát aki, aki ugye internetes világban tájékozott, az tudja, hogy ez, ez milyen, milyen portál ez. Ott az úgy közelítettem meg a kérdést, hogy álljátok, az új hevesi városi kapitány így akart például statuálni, mert a korábbi, túlzottan elengedte a figókat, ahogy a, a Korosz infó fogalmazott. Lehet, hogy valamilyen információval rendelkeznek ez ügyben. De ön rendelkezik-e valamilyen információról, például az agria bevetési alosztályról? Valamit tudni Az agria bevetési alosztályról azit kell tudni, ami, ami, amit én információval rendelkezem, természetesen ez nem busz olyan, amihez megszerezhető az interneten. Tö ez tulajdonképpen egy tömegoszlatásra, tömegkezelésre kiképzett csapat. Hát a, a részvezős értettek szerint elég kegyetlen kinézetű kopasz emberek ezek, nem akarom azt mondani, hogy skinhead-ek, hiszen ez nincs jogom, de nagyon úgy néznek ki, és hát ugye ez a tömegkezedés úgy látszik adott esetben, ezt szó szerint értették, olyan, hogy mivel, hogy hát most nem akarok itt szólítani, tömeglábozás is volt ebben, tehát igazából a a dolog azért érdekes, mert amikor végül is több mint 5 óra előállításuk után ezeket az embereket kiengedték, hogy valamennyivel aláírattak egy igazolást, ami azt tartalmazza, hogy személyi szabadságot korlátozó intézkedés fogantósítása miatt volt előállítva, és utána aláíratták vele azt a nyilatkozatot, hogy az előállítás időtartama alatt sérülésem nem keletkezett, az előállítás időtartama alatt panaszom nem keletkezett. Na most, ezt természetesen oda kellene rakni mellé azokat a az orvosi láteleleteket, amelyeket ugye aztán később még aznap este beszereztek a, a sértett romák, akik egyébként, akiket egyébként az egri kórház előtt szintén ott vártak, a kommandósok is fenyegettek. Hogy kerültek Úgy, szóval ők oda? Hát ez az. Hát szóval azért mondom, hogy vannak ennek a történetek olyan elképesztő fordulata, ami, ami józan észre szinte, mondom, mindig... Tehát akkor befejeződött a... Igen, befejeződött a kínzás gyakorlatilag ott a rendőrségen, kiengedték a, a családot, ők elmentek az orvosi rendelőbe, és ott várták igen, újra... Igen, Egerbe jöttek be, tehát ez ugye történt, bejöttek a kórházba, tehát ott van ilyen orvosi ügyelet... Na most az orvosi ügyeleten teséklásék módon megvizsgálták őket, nem olyan akarták egyébként. Hát jellemző például, hogy ugye... Nyomás úgy alatt hogy... lehetett a, a, az orvos esetleg, mert hogy ott voltak a kommandósok ezek szerint, vagy ott nem kommandósok, hanem hát, ezek a... Rát, én nem tudom milyen hatás alatt álltak, de a tény, hogy a, amikor kiengedték őket, akkor is megvizsgált őket egy orvos. Hát egyáltalán orvos, most emlődéskének lehet-e orvostok az azt a szemét, aki a rendőrségről való távozások előtt megvizsgálta őket, és hát tulajdonképpen nem talált rajtuk sejúlést. Na most tényleg nem tudom, mennyi időn van, csak most ugye azt mondom, hogy például a Bélászlónak a látölete, az hogy a balfűnövet, a eh, homlok bal oldalán, mindkét karom csíkszerű, illetve kör alakú szabáltanakó véleláfutás, bal csukró és két duzzat, a csukron véleláfutások, mindkét térben, kb. 10 cm területen hámózsolások, véraláputások, Jobb láthatom, horzsolások, na most tudni ki, Ezeket kivette föl, ezeket a... Ezeket a... később, aztán másnap a, a helyi... Tehát akkor egy teljesen orvos, másik orvos, orvos. A, ahol már nem voltak rendőrök, nem álltak az orvosi rendelő igaz, előtt igaz, rendőrök, igaz? igaz. Igen. ott Igen, már egész más... A is fölvettek uh -huh. ki üléseket, csak ott, ott azért egy kicsit kevésbé alaposan, és hát ilyenek, ilyen megjegyzések vannak, hogy elmondása szerint. Hát most, most például egyik, ugye, egyiknek kitörték a fogát a pisztolyon, mert ugye azt véletlenül hát a szájába ny és hát ezt ő állítja természetesen, hogy ettől tört el a foga, de hát ugye ezt úgy rögzítették a korházban, hogy elmondása szerint ugye eltört a foga. Na most hát ugye én azt gondolom azért, hogy egy orvos ezt ugye megnéli, és akkor azt mondja, hogy most ez igaz vagy nem igaz, de nem így hogy elmondása szerint. Mind ez, késő ez késő mi, ezt mindenki, a, tudja, akinek, mindenki tudja, akinek valaha letört a foga, hogy a fog az, hogyha frissen törik le, akkor éles. És azt pontosan ugye? lehet tudni, hogy egy fogorvos vagy egy fogász, az nyilvánvaló, hogy tudja, hogy ez a fog, ez két hete tört le, vagy két órája. Egy is fogász... állapították egyébként másnap, hogy akkor törsz le, hát, erről is van... Világos, tehát tiszta sor. Tehát ha ez ezt is, ha egy fogász akarja, akkor meg tudja állapítani, ha nem akarja, akkor odaírja, hogy elmondása szerint. Igen, igen, igen. Na most ugye például ott van a B. József, akinek ugye az orrá, orrá repesztetsebb van, erre meg azt írták, hogy elmondása szerint az orra vérzett. Hát most, amikor én találkoztam... Mikor sem volt az orrán. Tehát nyíltsebb volt az órán, és azt írták, azt Egy írták hogy... Egy volt igyon az órán, tehát... Hogy, tehát elmondása az, szerint, hogy elmondása szerint vérzett. Hogy elmondása szerint vérzett, tudját, az öt. Na most én nem akarok itt az orvosokban eragadni, mert igazából nem erről van szó. Tehát tehát végül is elkészültek a korrekt orvosi látletek amik tulajdonképpen tartalmazzák azokat a sérüléseket, amelyekben egyébként még a laikus is kiolvassa, hiszen az előtt fölolvastam, ugye a csukló séülések, tehát alátámasztják azokat, azokat az állításokat, amiket ugye ők mondanak, hogy térdetele órák órákig őket, azt, hogy rendkívül durva módon megbilincselték őket, amikor panaszkodtak, akkor még szorosabbra vették a bilincset, voltak ide két raktak, Na most ugye közben aztán folyt folyamatosan, hogy azt mondanom, csak kell a különböző, mondjátok, hát úgy engedték ki őket, tehát ők természetesen, hogy mondjátok az a félek testvéréteknek, hogy ők is így fognak járni. Na most ugye hát én most igazából tényleg, ugyan, ilyenkor én is tanáltam, hogy azon hogy följelentést tettünk, csak tudnik, az történt itt, és ami különösen kiapasztott engem, mi, akkor, mi, hogy... Ö, milyen váddal vagy mi, mi, mi vagy. Talán milyen... még előtt annyit elmondanék, hogy ja. két oroszával későnő miután kengedték őket, a EGRI hevesmagyai hírlap online változatán már megjelent a rendőrségi közledény, ami azt tartalmazta, hogy ugye a rendőröt táma... Tehát a hevesi búcsóban megtámadták a rendőröket, sörös üvegekkel röpködtek a sörös üvegek és a székek, és ugye hát csak riasztó rövéssel tudták megfékedni az időközben idő 50 főre duzzadó tömeget. Na most, ami még ebben tisztesítően, és ezt én meg alattomos most cigányozásnak tartom, és ezt a népszabadság követt el, tehát az ő változatukban viszont ez már úgy jelent meg, hogy ők összekötötték egy korábbi helyesi esett fel, és akkor ugye eleve úgy vezették be az írást, hogy alig tíz napon róla a második tömegverekedés tört ki hevesen. Na most tudni kell, hogy egyébként volt egy korábbi esemény, csak éppen semmi köze egymástak a két esethez, a szereplőtnek sem, meg egyébként sem, de azért arra nagyon jó, hogy ugye most elnéződik, amikor valaki azt olvassa, hogy a korábbi, a ballagás alatt volt egy ilyen verekedés, sevesen is 60-70 fő csoport tagjai egymásnak este kaszákkal, botokkal, kapákkal fölfegyverkezve, de ugyan lehetnek ezek. Tehát, tehát én ezt gondolom, ez az alaptomos szügyenlázás, most a második esetet el, ezzel összekötöm, miközben semmi köze nincs egymáshoz. Szóval hogy ahova nyúlunk, na most tehát azt fogom mondani, hogy amikor ugye gyorsan pillanatokat felítették a magyar sajtót azzal, hogy mi történt őszintük. Az is szerepelt benne, hogy kivizsgálták, a parancsnok mindent jogszerűnek ítélt, sérülés senki nem volt, tehát, tehát a rendőrök nem bántalmaztak senkit. Most, mikor előálltunk egy, egy, egy sajtótájékoztatóval, akkor hirtelen a rendőrség hoppá pillanatokat bekukult, és onnan kezdve nem hajlandók most már ugye az ügyjel foglalkozni, mondván, hogy eljárás folyik hát hogy ők korrektek, ők nem uhajtanak véleményt nyilványt, hogy még az eljárás folyik, csak akkor kérdezem én, miért ezzel kezdődött az egész ügy, mert ezt lehetett volna korrektan is közölni, hogy volt valami hezesen, vagy kivizsgáljuk, hogy valójában mi történt. keresett uh -huh. uh -huh. ott például 20 egri a hevesi búcsúba, senki nem tudja el nem történt ott semmilyen rendbontás, az, azt nem tudjuk pontosan, mi történt az igazoltatás során, ugye hát nyilván itt két verzió van, mert ugye a, az ön ügyfeléim azt mondják, hogy rendkívül durva módon rögtön tegyék szét a lábukat, megmotozták őket, tehát ez, ez és akkor az egyik azt mondta, hogy milyen, milyen elbánás ez, Na és aztán ez volt aztán nekik az, az ami ugye a pohár ezzel talált és akkor aztán kegyetlenül nekikestek, ezt, ezt mondják ugye az ön Egyáltalán kértek személyigazolványt? Vagy az sem, csak így érdeket, bevitték őket, dolgok, aztán mert... kikülték őket, vagy mi, le, mi volt? Ez is érdekes dolog, hiszen mindegyiknél ott volt, egyáltalán egyik mondja azt, hogy a feleségétől akarta elkerülni, de ezt nem is engedték. Tehát tulajdonképpen mindenkinek ott volt az igazolvány, és hogy ugye, hát nyilvánvalóan most akkor kérdezek itt még valamit. Tehát helyi lakosokról, közismert helyi lakosokról van szó. Elnézést kérek, mi indokolja a közismert helyi lakosok igazoltatását? Tehát önmagában is egy, egy elképesztő, vagy a, ez, ez csak úgy jelen meg, hogy Ugye hát igazoltatták. Na jó, hát én is azt mondom, természetesen kötelességem nekem is igazolni, magam a rendőr de már elnézést kérek, akivel én naponta találkozom, és ismer engem. Ugyan miért igazoltatták engem, mi szükség van erre? A kormánytósok ugyan nem ismerték őket, de voltak helyi rendőrök is a társaságaikban, nagyon jól ismerték ezeket az embereket. És még valamit. Most én akkor fölteszem azt a kérdést, ha én most igazoltatok valakit, akkor ugye nem úgy szoktam igazoltatni, hogy 30 méter állok tőle, és utakibálok neki, hogy mutasd fel az igazolványát, hanem akkor oda megyek, és ott állok vele szemben. Na most akkor hogy tud engem ő? Ké, székekkel dobálnének, üvegekkel. Lehetkedtek a székek és a sörös üvegek. Igen, lehettek, hogy mások csinálták ezt, de akkor én nem azokat vitték be? Tehát mi az volt a bevitel hogy megtagadták az igazoltatást? Hiszen ha megtagadták, akkor ezt nem dobálhattak, mert ők ott voltak. Őket, őket reteperték és elvették az igazolványokat. Szóval, hogy itt ahova nyúlunk, itt, itt, itt sajnos itt, itt azt kell, hogy mondjam, itt, szóval minden is, én úgy gondolom, hogy, hogy annyira azért lehet prejudikálni az ügyben, hogy itt elég durva rendőri jogsértések történtek megítővésem szerint. Mi az igazság abból, hogy a rendőrök aláírattak a a családdal egy olyan dokumentumot, amelynek tanúsága szerint nem erőszakoskodtak velük szemben, és semmiféle sérülést nem okoztak nekik. Igen, erről már beszéltem, tehát mindenki kiállítottak egy igazolást kivétel nélkül, tehát ez, ez, ez azt, azt tartalmaz, egyik alá is iratták velük, hogy ettől és eddig bent voltak, mert velük szemben a személyi szabadságkorlátozó intézkedés fogonatosítása miatt előállítás történt, és ezt követően pedig aláiráttuk velük egy olyan miratkozatot, hogy nem történt semmilyen sérülésük és nem volt semmilyen panaszuk az események során. Na most a dolog csak a ugye az is, hogy ráadásul azért talán a rendőrűrök ezt nem tudták, hogy utána rögtön videófelvételeket készítettek a kint lévők a rendőrséget elhagyó emberekről, tehát még azt se lehet majd nagyon könnyen majd rájuk fogni, hogy önmagukat megverték, mint hogy volt az hogy a vicc, szegye, hogy segíts a rendőrség munkát és verdőszen magad. Hát itt nem verhették össze magukat, mert a rendőrség épületét, mikor lehagyták, akkor már rajtuk voltak ezek a súlyos sérülések. És ezt szemtanúk igazolják. És ezt szemtanúk igazolják, hogy a sérülésekkel hagyták el a rendőrséget? Így van, hát vannak felvételek is. Tehát fényképek uh -huh. is vannak. Ezeket még egy sajtótájkoztató keretében bemutattuk. Oda a főkapitán is meg volt hívva, hát sajnos nem rendőrség részről, nem volt erre senki kíváncsi. Na most természetesen én főjelentést tettem, ugye ezzel is kezdtük az elején, hogy a, a nyomozóügyészséghez. Elrendeltik a nyomozást, ami még érdekes a dologban, hogy a, ugye mi, mi a pénteken tettük meg a fejelentést. Pontosabban ez ugye vasárnap történt, és a pént, azt követő pénteken kerültek át az a nyomozó ügyészséghez, tehát én azt is megkérdezném, hogy mit kerestek ott majd egy hétig ezek a rijatok. Mi szükség volt ezeknek meg talán valamit ott szeretnék rajta igazítani, mert ugye nekik azonnal ad lett volna a kötelezettségük szerintem, hogy áttegyék ezt ugye az illetékesben. Ez nem a rendőrség nagyon Nagyon érdekes, hogy a rendőrök, ilyenkor egyszerre, ugye kihallgató tisztek, egyszerre Igen. fogvatartók, egyszerre Igen. orvosok, és egyszerre jogászok. Tehát Igen. amikor, mert hogy összeverik, utána megállapítják, hogy nincs súlyos sérülése, majd pedig aláíratnak vele egy papírt, hogy semmiféle erőszak nem történt, és azt gondolják, Igen. hogy ennek a papírnak később majd bizonyító ereje lesz, hiszen ott van a kézjegye az adott sértetnek. Vagyis hát a nem, a nem sértetnek. Valóban nem értem, hogy azt nem mit akartak el ez, ezzel az igazolással elérni. Ez Az, az, az is ott van rajta, hogy állampolgári jogok országgyűlési biztosan, a Magyar Helyzinki Bizottság, tehát az elérhetőségek rajta vannak, hogy, hogy ide lehet fordulni. Természetesen intézkedő rendőrként olvashatatlan aláírások vannak, mint hogy azt állítják egyébként az ügyfeleim, hogy az igazoltatás során sem igazolták magukat ezek az emberek. Tehát azonki, hogy lábot ír hogy a a, a ruhájukra valamilyen gyakorló ruha volt, hogy policia, ugye polisztát, hogy most ez jó, hát én ilyet én is felvehetek egyébként. De azon kívül ő szerintük semmilyen egyéb igazolás nem történt sem, jelvény sem egyéb módon, hogy ők valóban rendőrök. ha hát természetesen egyértelmű volt, hogy az, azok hiszen fel voltak fegyverezve, puskákkal, pisztolokkal, e, gumibotokkal, és hát ezeket használták is. Hány rendőről van szó? A... A dolog úgy néz ki, elég érdekes, hát én csak a, a sajtóból tudom meg pillanatilag, ugye, de hát a sajtó, most ez is érdekes, mert a, sajtót a, a rendőrség tájékoztatta, sőt, hivatkoznak is valamennyi sajtóorgánom arra hivatkozik, hogy a rendőrség közleménye alapján, tehát a sajtóreferens közlemény alapján, de legalább 20 voltak a Pusz még plusz még ugye a heves rendőrök is ott voltak, jó néhányan, tehát pontosan nem tudjuk hányan. Na most a, ugye a, most arra, abból indulunk, hogy ezt, ezt most valóban akkor a, még csak az erőviszonyokat is nézzük, akkor is elég furcs ez a történet, azért, hogy, hogy miként át ellen 5-6 ember, ráadásul egy 18 éves kislány is van köztük, tehát a hat előállított között. A... Na most úgy néz ki, megvan a hetedik személy is, aki, aki, akit egyébként úgy közölnek a sajtóközönnek, hogy szökésben volt, megszökött. Hát állítólag ez a bizonyos személy, ha igaz az, ami, hogy kire gondolunk meg, hogy ezt is beidézték, és ebből gondoljuk, hogy a rendőrök keresték is. Ezt, erről aki kell tudni, hogy nem régen volt sérve és műték, és elég tud menni. Tehát ha ő valóban onnan megszökött, akkor ez elég, elég furcsa szökében. Végső kérdésem. Személy szerint, kicsi szubjektív, mi a véleménye? Hogyan minősítené azokat az állapotokat, amelyek az országban uralkodnak? De az ország... Állapotait én csak azt látom, hogy tulajdonképpen itt a, a politika valahogy annyira belemászott bizonyos dolgokba, hogy, hogy mintha most ilyen elbizonytalanodást éreznék, tehát valóban az történt, hogy ma hogy most vegyük sorba, milyen belügyminisztereink voltak nekünk. Volt a -e közöttük életben szakember, hát jó, volt egy, de azt inkább ne tehát én most nem is akarom a nevét kimondani, nem, hogy beterejjen engem. De hát őről egész, oké, elég érdekes dolgokat derültek ki, aki, aki egyébként rendőrként volt belül miniszter, úgy, úgy ismerjük, tudjuk, hogy kiről van szó. A többi az mind ilyen politikai jutalomként kapta ezt a beosztását, és hát ugye én szerintem nagymértékben néltékben is játszott a rendőrség lezülésében. Én nem akarom gyurcsáncsa hibáztatni, de tulajdonképpen az sem volt, fölképpen helyes az az intézkedés, hogy, hogy nem várja ki a megfelelő kivizsgálásokat, hanem azonnal indulatból, Dönt, és ez ez tulajdonképpen, a rendőrség Magyarországon, úgyis mondjam, szabad rendőrség van, mindig ez történt. Valami, valami oknál fogva jöttem, begurult a politikai vezetés, és akkor elzavarták a rendőri vezetőket. És akkor mindig akkor jöttek el, jöttek mások, akkor megint valamit megint elzavarták. Sok még valami eszembe jutott. Én azt hittem, mikor a rendszerváltozás annak idején megtörtént, hogy olyasmi nem lesz már, mint végetben, hogy Demsztikából például megver egy egész szakasz rendőrt, ugye, mert hát annak idején ezen nevetett az ország, hogy megvádolták a hivatal erőszakkal, előszakkal, hogy ő neki támadt nem tudom néhány rendőrnek, vagy nem lesz olyan, hogy motorkerékpárosok belehajtanak a tömegbe, a tiltakozó tömegbe. Emlészünk el az esetekre. Azt hittük, hogy lesz egy korrekt, tiszteséges, demokratikus rendőrségünk. Úgy látszik, hogy sajnos, sajnos nem így történt. Magyar elemérnek a védőjének. Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkozott a számunkra. Én is köszönöm, hogy megszólalhattam. Viszont egy vállalat mind fölött. Egy vállalat fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Fasza! megint a fasizmusnál tartunk, írja az SMS író. Csak így tovább. Lesz melótók a Klubrádióban is. Most igazán piszik vagytok. Te, hogy, Beszélünk valaki, egy hogy lehet rendsz... valaki de... ilyen primitív De komolyan ilyen primitív, de tényleg Beszélünk egy rendszerről, ami fasizálódik De látszó, látszik de Hol este... Este... Este... Este Esz... beszélnek egy... erről a klubrádióban? Mikor beszélnek a rendőrök bűncselekményeiről a klubrádióban? De te csak azt látod, hogy cigányok Cigányok A cigányokat védik Tiszta klubrádió, ugye? Tehát hogy itt tényleg csak ennyi Tehát, Mikor beszélnek a, a klubrádióban Arról, hogy a rendőrök már megint úgy viselkedtek, mint egy fasiszta szabadcsapat. Úgy viselkedtek, de komolyan, mint egy, mint, mint, mint a kutyák, akiket levettek a láncról, és, és neki, neki a tömegnek. De tényleg? Tehát, hogy így... így... Ugyanúgy, klubán, viselkedtek, ugyanúgy viselkedtek, ugyanúgy mint, viselkedtek, mint ahogy viselkedtek tavaly ősszel is. Ezt mikor mondják el a Klub Rádión? De tényleg, szeretnénk tudni. Mit kellene mondanunk, akkor tényleg, kedves hallgatók, mit vide, kellene nekünk én... mondanunk ahhoz, hogy te meglegyél elégedve, ja. Hogy, hogy mi végre ezt a rendszert szígyük, ami neked nem tetszik, mert nekünk se tetszik, és mi azt látjuk, hogy fasizálódik. Amikor azt látjuk, hogy például a, a, az állam, az csak egy ilyen korporatív funkciót lát el, cégeknek segítkezik abban, hogy az, ő, ők a saját politikájukat, gazdaságpolitikájukat átvigyék az ország politikájára, és közben, közben, fai alapon is például ö, vernek embereket az országban, meg a rendőrség bármit megtett, hogy a vagy, vagy politikus követel bűncselekményt, annak semmilyen ö, következménye nem lesz ebben az országban. És ö, közben szeretnék kitüntetni is a saját politikusaikat. Én, én egyébként most azért vagyok egy kicsit ö, ilyen, ilyen kába, mert tegnap születésnapot ünnepeltünk. Bondulának volt a születésnapja. Csodálatos. 75. Egy csodálatos pillanat. Óriási és hát, volt. És hát nagyon szomorúak de is vagyunk egyébként. Hogy szomorúak vagyunk, hogy őt a nemzet hálájával nem, nem tüntethette ki, hogy, hogy a, a magyar köztársaságnak a nagy keresztjét nem tűzheti ki az ő pufajkájára. A törvényes rend tántoríthatatlan őrzője. De ez tényleg. De tényleg. Hol tartanánk ott... ő nélküle, hogy ha akkor nem védelmezi meg azt, hogy a törvényes rendet. Ez csodálatos. De most miért hát nem ő mondta, gyerünk, fiúk, adjátok azt a puskát, lőjem a magyar! Gyerünk hozzátok azt a puskát! Nem, hát fiatal volt, elvitte a hív, hát csak. ezért... Kicsit tovább is vihette volna. Na, még néhány SMS. Megfélemlítés. Miért van az, hogy a többségnek kell meghúzni a magát? Tolerálni, alkalmazkodni. A kisebbségnek nem kell? Ja, ilyenkor jön a válasz. Azért, mert én cigány vagyok. Mikor lesz végre jele annak, hogy ezt megpróbálják? Mert ma, már több száz éve itt vannak, csak nekünk voltak vannak kötelezettségeink. Fordítva csak elvárás a segélyre. Na várjunk csak. Hogy jönnek most ide már megint a cigány? Tehát így mindenki a cigány kérdésről beszél, holott itt, itt most konkrétan történt egy rasszista bűncselekmény bizonyos emberekkel szemben. Tehát, hogyha nem cigányokkal szemben történne, hanem mondjuk örményekkel szemben történne, mert tényleg Magyarországon örmények például, az örmény kisebbséggel szemben történne, akkor fel lennétek háborodva, de hogy cigányoknak a, a sérelmére történik, nem vagytok. És akkor mi le, mit mondanátok? Milyen érdekes, hogy nem örményekkel történt. Milyen érdekes, hogy a cigányokkal történik. Azt kell értened, hogy nem történhet ilyesmi senkivel egy jogállamban. Értve van? És te, te, de hogy, hogy nem arról beszélsz, hogy hogy történhet ilyesmi, micsoda fasizmus uralkodik, hanem, hanem hogy hát ezek a cigányok. Hát ezek véletlenül kapták ezt? Miért nem, mi? miért nem minket vernek? Hm? Mm. Vernek de Ez a Vernek miért? azok titeket is, csak ki kell mennetek a, a szabadság térre. Meg ki kell mennetek ugyan az nem, utcára, ki kell nem. mennetek október 23-án ünnepelni, de. és akkor kaptok ti is a pofátok. Ugyanaz a hozzáállás, hogy minek jártok? Nem kell. Minek írni. megy egy család vasárnap búcsúba? Igen, főleg a három műszakban, műszakban dolgozik. Főleg a Főleg cigány. És minek kellett kimenni október 23-án? Ja, hogy azt láttad a tévében, hogy ünnepeljünk együtt. Miért kell hallgatni, atta, hallgatni arra, amit a tévében mondanak? Hülye vagy te? Jó, megkaptad. Nekem jobbról egy fekabarról egy cigány a szomszédom, és jobb velük a kapcsolatom, mint bármely magyar szomszéddal. Tolerancia, uraim, jókat írja Tom. Erőszak-erőszakot, szül, írja Andrei. Hogy melyik kezdte a tyúk vagy a tojás? Amúgy, akinél a fegyver és a hatalom, annak kell toleránsnak lenni. Ennyi. Van cigány, szomszédom, és mégis a fehér szomszéd jelentget fel ok nélkül hetente. Mindenkinek vannak rossz tapasztalatai a cigányokról. Ez véletlen? Amik az előző kétesemes, mintha nem erről szólna. Ha a rendőrség következetesebb lenne, nem csinálhatnák a cigók azt, amit ö, tesznek, és lehet, hogy nem történne ilyesmi. Na de csak várjunk. Ö, egy pillanat mindenkinek vannak rossz tapasztalatai a cigókkal, és nem cigókkal nincsenek mindenkinek rossz tapasztalatai nekem személy szerint van egy csomó rossz tapasztalatom nekem sokkal rossz tapasztalatom nem mondjuk fel, több nem cigányt is ismersz, úgyhogy igen. szerintem statisztikailag ott vagy ahol kell igen. Örmény kisebbséget nem vernek mert tudnak viselkedni írja az a azt kell értened hogy ez nem jogállam írja Árpád, lassan értem nagyon gyenge a mai műsorotok írja a Turbo Magyar. De értjük egyébként, hogy Turbo Magyar tartja színvonaltalannak a mai műsort. De jó, csak cigányok de... szerkesztenék, nem olyan? Hmm. olyan? Olyan, olyan egyébként, de, de, de, de jó, hogy kiírta a Turbo Magyar. De... Ez így vicces legalább. De lehet, hogy tényleg így viccből írogatja ezeket, de... és jó a humor. -a. Döbbenet! Ha méreteiben, nem is, de brutalitásában, és főként a rendőrök által használt retorikában, ez az ügye engem a ruandai tavaszra emlékeztet. Vata írja, a holnap sikereivel nem lehet igazolni a ma bűneit. És pont. Viszont nem jó ezt túlreagálni, írja a másik SMS író, aki dr. Várda Ágnes, mert az lesz az eredménye, hogy még jobban a cigányok ellen fordul a közvélemény. Lásd sms -ek. egyenlő jogokat, írja a doktornő. Közismert emberek? El tudom képzelni miért. Ezt most nem értem pontosan, írja Steve. Közismert emberek? Aha. Az SMS írók legalább olyan félelmetesek, mint maga a hír, írja nyúlontól, és nagyon úgy van. Ugyan. Az a nehéz gyerekkor még meghatároz ilyenkor. A nyolcban dolgozom, és a tizenkettőben lakom. Nekem a tizenkettő a beteg. Turul magyarok. Turul magyarok menedéke könyves volt. Ja, magyarok menedéke könyves volt. Aha, aha, tehát, hogy így, ah, ezt írja De Most. De egy tanárembert, aki a légynek sem ártott, brutális kegyetlenséggel agyonvertek a gyerekei szeme láttára. Ez hihetetlen, de tényleg, tehát ez, ez, annyira, tehát ez annyira durva, hogy mit tehet a szerencsétlen B. József és családja arról, hogy az ország másik felében olyan cigányok, akikkel soha életében nem találkozott, megöltek egy tanárembert. De komolyan! Tehát, hol tehet róla, ezért kapott a pofájára? De komolyan, tehát te tényleg mit, ez az akkor ez így lesz. tényleg, mit szólna az SMS író, hogyha olyan embereknek a bűncselekményeiért kapna a pofájára, akiket nem is ismert soha, de történetesen azonos rasszhoz tartozik velük. Mit szólna hozzá? Én kíváncsi vagyok. Most lóra tettél írja az SMS író, én sem tudok azonosulni a problémáddal. Tehát ez az én figyel... problémám, érted? De hát ez, a, ez a személyes problémát. a Ez a fixa hallgató? ideám, hogy embereket a rendőrök ne verjenek szarráok nélkül. Hát ez egy ilyen nézd, személyes ügy. Nézd, ez a te hülyességed. Most te így gondolod, lehet, hogy más-más, hogy nem? Ezt el kell fogadni. Amikor sírnak, akkor is hazudnak. Hangzik az SMS. A vonalban Kóci Angéla, szociológus. Kezítsókolom. Jó eset. napot, kívánok. Itt van ez a, ez a rasszista bűncselekmény, amit a rendőrök végrehajtottak, legalábbis a mi általunk szerzett információk alapján. Ez, ezzel kapcsolatban hát rekordmennyiségű SMS-t kaptunk. Az volt az illúzióm a műsor elején, hogy én majd felolvasom őket, és nem hagyok ki egyet sem. Hát erre nem voltam képes, mert hogy ilyen, tehát így teljesen elárasztották az SMS-falat. Tehát így... Le, leszakad az SMS fal, és a, az SMS falnak az egyik oldala az a, az a felháborodástól szakadozik le, a másik fele viszont a, a, a cigányokkal szembeni harag és indulatok megnyilvánulásától. Tehát az, az SMS-eknek most így úgy gondolom, hogy kb. az 50%-a az, az ügyre, az esetre, tehát a hevesen történt cigány elleni, ellenes rendőr pogromra, Reflektál. A másik fele viszont nem vesz tudomást erről az esetről, és a cigányságról beszél. Tehát úgy általában a cigányságról, tehát nem erről az ügyről beszél, hogy itt B. József és családját összeverték a rendőrök, illetve megszégyenítették, hanem arról, hogy végül is milyenek ezek a cigányok. És hogy is jogosnak vagy indokoltak tartják az eseteknek a többségében ezek az esemesírók, már mint a, a felháborodott és, és a rendőri intézkedést valamelyest indokoltnak tartó SMS írók, hogy, hogy ezt a problémát, mint cigány kérdés Magyarországon, ezt szerintük így, ilyen módon lehet csak orvosolni. Minek lehet köszönhető ez a, ez a feszültség a társadalomban, és milyen módon orvosolható, hogyha nem pogromokkal? Nyilvánvalóan nem programokkal, tehát hogy ez nem megoldása, hanem csak a feszültség keltése és a, e, tulajdonképpen a feszültség forrásnak a megerősítése. Na azt gondolom, hogy ma Magyarországon eh, nagyon sok minden kibeszéletlen még a társadalmi diskurzusban, és ezek azok a csúcspontok, vagy jelenségek, egy ilyen eh, rendőri atrocitás, én inkább akkor rendőri atrocitásnak így mondanám, amennyire én ismerem ezt az esetet, csak a médiumokból. Eh, ezek, ezek nagyon jó felületet adnak, és nagyon jó alkalmat adnak arra, hogy, hogy az emberek elkezdjenek erről erről az esetről beszélni. Mint ahogy ön is említette, tulajdonképpen az SMS-eknek a nagy része nem igazából konkrétan erre a helyzetre utal, hanem, hanem romákról mond valamilyen fajta véleményt. Vagy elítéli, vagy pedig megérti, és szolidáris felik. Bár nem tudom igazából az SMS-eknek a tartalmát. Hát egy része fel van háborodva a rendőrök intézkedésén, a... egy másik része pedig indokoltak tartja, mert hogy a cigányok társadalmi szerepét tartják kifogásolandónak. Aha. Um, én azt gondolom, hogy, hogy igazából tényleg van a médiának ebbe hihetetlen nagy szerepe lehetne, abban, hogy ezeket a diskurzusokat generálja. És, um, és nyilvánvalóan um, eljutni arra a szinten, hogy ne csak a felületen próbáljuk ezeket a dolgokat megérteni és kezelni, hanem próbáljunk egy kicsit a mélyre menni. Tehát melyek azok a gazdasági determinációk, um, politikai determinációk szociális determinációk, amelyek kialakítják ezt a helyzetet. Miért van az, hogy a romák felőreprezentálták a szegények között, miért van az, hogy a romákat diszkriminálják az igazságszolgáltatásban, a közigazgatásban. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon, azt gondolom, hogy egy, egy, egy nagyon intenzív diskurzusnak kellene elkezdődni. Valami elkezdődött mondjuk a 90-es évek végétől ma Magyarországon, de úgy látszik, hogy ez még ma, még mindig nem elég arra, hogy, hogy, hogy valós, őszinte diskurzus alakuljon ki és a romák és a nem romák között. Ez az egyik útja ennek, amiről ön beszél, Angéla, hogy, hogy egyfajta szakmaiságot, vagy egyfajta mélyenlátást, vagy az ő, ezeknek, ennek az egész válságnak a komplexitását, átlátó szemléletet lehetne a társadalom számára felmutatni. De a másik lehetőség az az, hogy el sajátítatni velük valamiféle empátiát, amire szerintem úgy van, úgy, lenni, úgy lehetne elsősorban utat találni, hogy felmutatjuk azt, hogy mennyire relatív egy Egyébként ez a nacionalizmus dolog. Tehát, a, hogy, a, hogy a többség az nem eredendően magyar, csak ebben a mikro Klímában, ebben a mikroközösségben, hogy Magyarország számít a magyarság többségnek, valójában ja. meg a határainkon túl egy csomó helyen a magyarok szenvedik el, például skinhedektől, például rendőröktől ugyanazokat a sérelmeket, amiket itthon a többségi nacionalizmus, szélsőséges nacionalizmus rámér a romákra, akik itt azt a helyi értéket töltik be, amit a határainkon túl éppen a magyarok. Gondolok például Malina Hedvigre, aki, akivel szembeni rasszista bűncselekményeket, a magyarországi nacionalista többség sérelmezi holott ugyanolyan indulatoknak köszönhetőek az olyan fajta bűncselekmények, mint az ithoni cigányellenes bűncselekmények többsége. Igen, tehát nyilvánvaló, hogy ezt egy sokkal szélesebb, meg, tágasabb, kontextusban kellene beszélni, újra értelmezni, egyáltalán a nemzet fogalmát, a, a nemzeti társadalmatnak a fogalmát. Európa Unióba, a több identitásról beszélni, az, hogy kisebbség, többség, az, az abszolút szituatív dolog, hogy az ember mikor kisebbség is, mikor többség, ugyanúgy, ahogy hát maga is semmit. Hát igen. És, és um, hát arra, igen. Is lehetne, arra is lehetne utalni, hogy például bécsújhelyen helyen van egy tábla, amire az van kírva, hogy magyar, ne lopj. Tehát van egy ilyen graffiti, azt hiszem, hogyha jól tudom, valahol bécsújhelyen, helyen. És ez jogosan sérthet sokakat. Tehát, de, ugyanakkor, de ugyanakkor viszont rámutathat rávilágíthat arra, hogy az hogy osztrákok... Kiírjuk, hogy cigányok... Aha. aha. Éne, vagy cigánymentes övezet. Aha. Például a lakótelepí, a grafikán. Hogy... hogy ez csak helyi érték dolga, tehát, hogy, hogy a, az osztrákok számára a magyarok funkcionálhatnak úgy, mint a magyarok számára a cigányok. És hogyha megértik, hogy ezek pontosan ugyanolyan, pontosan ugyanolyan jogos megélések, és pontosan ugyanannyira felháborító, és pontosan annyira primitív megélések, abból talán fakadhat egyfajta megértés ennek az ügynek, ennek a problémának. Igen, meg szerintem megérteni ezeknek a, a, a kirekesztő mechanizmusoknak a működését. Tehát, hogy, hogy vannak hasonlóságok, igen, és, és hogy ezeket kellene azt hiszem megérteni, és, és feltárni. És amit már az elején is mondtam, hogy szerintem csak komplexen lehet nézni a dolgokat. Nem lehet azt mondani, hogy fix csoportja a magyar társadalomnak bűnöző, hanem miért mondjuk ezt? Miért van ez az állítás? És mi van e, e mögött? Kóczi, ilyen... igen, tessék parancsolni. Semmit, miért vannak ilyen kiszolgáltatott helyzetben a Lehetséges, hogy, hogy ugyanazért vannak kiszolgáltatott helyzetben, sőt, nagyon valószínű, hogy ugyanazért vannak ilyen kiszolgáltatott helyzetben állunk a romák, mint a határainkon túl az ott odaszorult magyarok. Hogyha ezt megérteni a társadalomnak a, a, a rasszista hajlamú többsége, akkor talán előbbre juthatnánk ebben a kérdésben. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Kóci Angél a szociológusnak, hogy egy kicsit segített minket elmélyedni ebben a témában. Kezítsok alam! És végül egy SMS-sel búcsúznék, amely felderítette kedélyemet itt a műsornak a végén, és kellemes hétvégét kívánnék mindenkinek. Rockstar írja nekünk. Szia, bébi! Hazak is érhetlek? Túl sok errefelé a rendőr. Az Apokalipszis Észvény Társaság már a berekesztülését. Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledjél jelszavainkat. Szerződj! Szervezz! Szerez! Szenyez!